Auz billahi minashaitanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, ala sayyidina nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabb shrahli sadri wa yassir li amri wa yudlani sirata al-mustaqim. Allahumma inni as'aluka ma'allimtan wa mu'alliman an tazidni 'ilma. Birinci qardaşım ilk növbede özümə, sonrasında arbizə Allah Subhanahu ta'aladan Və Allah təalayə dua edirəm ki, Allah təala bizim bu məzimizi dünyamız və axirətimizə xeyr etsin. Dua edirəm ki, Allah qovadən hər bir pislikdən, ötməhlə qorusun. Allah təala dua edirəm ki, Allah təala bizləri bu dünyadan yalnız müsəlman olduğumuz halda götürsün. İnşallah keçən də biz qəbir ziyarətləri barəsində danışdıq və qəbir ziyarətləri barəsində gələn qadağaları biz qadağalar barəsində oxuduq və deyildi ki, yəni məzarların qəbirlər üzərində məcət tikməyib, yəni onları ibadətə halına gətirməyib. Bu qəbirlərin isə ibadət -tibay zalının çərçivəsində ölen şəxslərin surətlərini çəkmək, bunu hamısı dinimiz tərəfindən qadağan edilmişdir. Həmçinin qəbirlərə doğru durub namaz qılmaq, orada ibadət etmək, həmçinin qəbirləri əhənə əyləmək olunmalar üzərində ə, yazılar yazmaq və o yerlərə torpaqlar gətirib əlavə etmək dinimiz tərəfindən qadağan edilmişdir. Həmçinin biz oxuduq ki, Rasulullah sallallahu əleyhi üç yerdən başqa qalan digər yerlərə, yəni ziyarət məqsədi ilə çıxmağı qadağan etmişdi. Yəni üç yer məsəl yer, Məkkə və Mədinə və Əksə Məscidi. Həmçinin <coughs> Rasulullah sallallahu əleyhi yerdə bir olmasını və vaxt keçdikcə onların itməsini ümmətinə əmr etdiyi zaman, amma biz görürük ki, insanlar peyğəmbər olsun əmindən ziyəf çıxaraq qəbirləri bazalıqları qədər hündürləşdirir və yüksəyə qaldırmağa xərclər olur. Həmçinin qadağalarını oxuduq ki, qəbirlər üzərində oturmaq, onlara üzərini ayaq basmaq, həmçinin oxuduq ki, orada ayaq yoluna çıxmaq qəbir sanıqda, həmçinin <coughs> qəbirləri qadınlar vası, qadınların testi yəni, ziyar qəsməsini qadınların Peygamber solusuyla ilə etmişdir, qadağan etmişdir. Və biz dağdağalar haqqında oxuduq. Bil indi Peyğəmbər (s.ə.s) hansı əməlləri riqqalağa idi. Lakin bu günləri inşallah qəbir ziyarəti haqqında oxuyacağıq ki, hansı ziyarəti biz Peyğəmbər (s.ə.s) həm bizə icazə verir. Yəni dinimiz hansı ziyarəti bizə icazə verir ki, biz bu ziyarəti edə bilərik qəbrlər. Və deyilir ki, şəri ziyarət bu ziyarət Peyğəmbər (s.ə.s) izin verdiyi şəkildə edilən ziyarətdir. Bundan da gözlənmən məqsəd 2-dir. Ziyarət Birincisi ziyarət edənə aiddir ki, bu da öyüd və ibrət alınamdır. Yəni, ziyarət edən kimsə bu etdiyi ziyarətdən öyüd alır və bundan ibrət alır. İkincisi isə qəbirdə olan insana aiddir ki, qəbirdəkilər aiddir ki, bu da ziyarət edən kimsənin onlara salam verməsi və onlar üçün nə etməsidir? Dua etməsidir, yəni qəbirdə olan qəbirdə olan insan üçün. Deməli, şəri ziyarət iki məqsədlədir. Bunlardan biri, deməli, ziyarət edən insan özünə ayətdir ki, bu ziyarətdən ibret alır, faydalanır. İkincisi isə qəbir sahibinə ayətdir ki, onun üçün salamlamaq, onun üçün nə etmək, dua etməkdir. Bu, şəri olan ziyarətdir. Bidət olan ziyarət isə bu da qəbirlərin yanında namaz qılmaq, onların ətrafında dolanmaq, qəbirləri öpmək, torpağını götürmək, orada şəmi yandırmaq, qəbir sahiblərinə kömək ediləməkdir. Bu kimi, şərhiyyətimizdə qəlaha edinə və sərə şeylərdir. Buna görə də ziyarətçinin sünnətə tabi olması, sünnətə olması və əmr edilən ediləndən əmr olanlardan kənara çıxmamalıdır. Özünə və ölən kimsəyə yaxşılıq etdiyini düşünərək bu sərhədləri birnə etməməlidir, keçməlidir. Necə ki, Rasulullah sallallahu əleyhi və hədisində buyurur ki, qəbrləri ziyarət etməkdən sirrləri qazanar ikmişdir. Çünki İslamın ilk əvvəllərində Rasulullah sallallahu qəbrləri ziyarət etməyi qadağan etmişdi ümmətinə. Çünki səhabələr İslamata daxil olmuşdular və bütün bu aməllə qəbrlərə gedib getməyi ziyarət etmə, onlarda şübhə yaradır diyenə və ya hansısa bir günah asili olur diyenə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ziyarətini. Lakin müəyyən vaxt keçdikdən sonra sulh alsanə qəbr ziyarətlərinə icazə verib və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm onları ziyarət edə bilərsinizdir. Və digər hədişdə, Rasulullah s.ə.v buyurur ki, anam içindir Allahdan bağışlanma diləmək üçün rəbbinməm izin istədim Allah qaladan, lakindir mənə izin verməkdir, öz anam üçün bağışlanma diləməkdir. Qədrinin ziyarətimi üçün rəbbinməm izin istədim, mənə izin verilir. Siz də qəbirləri ziyarət edin, çünki qəbir ziyarəti insana nə edir? Ölümü xatırladır. Ona görə də Peygamber s.ə.v mə soğuşandı ki, ən gözəl insan kimdir? Rasulullah s.ə. buyurardı ki, o kəsdir ki, ölümü təs-təs xatırlayır və ölüm üçün hazırlaşır. Ölüm üçün hazırlaşmaq, o də mədə sən indidən öz xalçovu, öz ə, qəbir yeri hazırlayırsan və yaxud da nə bilim, artıq geyirsən ölüm yanla danışırsan ki, filan keçməni gecək. Yəni, bu ölümə hazırlaşmadır. Ölümə hazırlaşma Allahın əmrlərini yerinə yetirmək, qaranan etdiyi şeylərdən çəkinməkdir ki, insan hansıda bir yaxşı əməllərlə nədir? <coughs> ölümə hazırlaşır. Və həmsin deyilir ki, Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, sizlərə qəbir ziyarətini qadağa etmişdim. İndisə kim ziyarət etmək istəyirsiz ziyarət etsin, lakin çirkindir söz söyləməsin. Yəni, Peyğəmbər s.ə.v. bir mən sizlərə qadağa etmişdim, lakin indisə icadı verəm. Çirkindir söz, söz söyləməsin, o deməkdir ki, qəbir sandığa getdiyi zaman yanaqları zırmaq, Allah-a olan, küfr olan sözlər deyilməsin. Əksər bu şeylər qadınlarda olur ki, onlar qəbirləri ziyarə Görürsən, bu cür nə olan sözlərə yol verillər. Məsələn, Tumanqaz vaxtsız öldü. E, o körpə idi. Allah niyə onun canını aldı bu yaşında? Yəni bu cür nə etiraz, qədər olan etirazlar çox olur qadınlarda. Ona görə də peyğəmbər olsa belə ən yəni, çirkin söz söyləməyə nə etmişdi? Qala etmişdi. Həmçinin digə hədisdə peyğəmbər olsa qəbrsanlığa girdikdə isə Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm ədəb olaraq, yəni qəbrsanın ədəbləri olaraq Rasulullah sallallahu bu duya, bu duanı düyə, deyirdi bu diyarəm, mümin və müsəlman sakinləri sizə salam olsun. Allah istəsə, inşallah biz də sizə nə edəcəyik? Qovuşacaq. Baxın, inşallah kəlməsini Peyğambar səsəsində işlətdir. Lakin, Rasulullah səhələm öldüyünü 100% bildiyi halıdır. 100% Peyğambar səsəsində bilirdi ki, öləcək. Lakin, bununla bərabər Rasulullah səsəsində etdi. İnşallah kəlməsini işlətdir. Ona görə, mümin və müsəlman da Hər bir əməlində, hər bir işində çalışmalıdır ki, bir işi etməyə qəst edirsə, mütləq inşallah kəlməsini işlətsin. Necə ki, Süleyman a.s. peyambasasının xəbər verir, deyim ki, Süleyman a.s. yücədə yaxın zövcəsi olur və deyir ki, Allah və ki, mən bir gecədə bunların altını gecəcəm, yəni, yoldaşlarımda olacam və hər biri mənimsə bir mücahid Allah yolunu vuruşan bir özlar dünyaya gətirəcək. Və yoldaşı bir ona rəva etdədir, gəlir ki, mələk olur mən ona deyir ki, bez inşallah kəlməsini deyə onu dur bu kəlmə Və həmin gecə bütün özlərini gedəndən sonra heç biri, yəni boylu hamilə qalmır. Yalnız yalnız bir dənəsi övlad dünyaya gətirir. O da nədir? Xəstə olur. Şükürsə. Onda Peyğəmbər (s.ə.s) demişdir ki, əgər o inşallah kəlməsini deseydi, hər birisi onun üçün deyir, nədir, bir mücahid dünyaya gətirərdi. Ona görə də inşallah kəlməsi demək lazımdır. Və deyir ki, Allah bizdən əvvəl gedənlərə və qalanlara rəhmet Allahdan özümüzə və sizə deyil salamaklıq diləyirik. Yəni bu, Rasulullah s.ə.v-in qəbristanlığa girdiyi zaman olan ədəbləri nə ki, Peyğəmbər s.ə.v-in qəbristanlığa girdiyi zaman nə vərdi? Bu duanı söyləyə bilir. Və deyil ki, keçən bu hədislərdən də göründüyü kimi, Rasulullah s.ə.v-in qəbristanlıqları ziyarət etməsində məqsəd həm ziyarət edənin özünə, həm də ki, ölüyə bir yaxşılıq, xeyr olduğunu bildirmişdir. Yəni, qəbirsanlığı ziyarət edən kimsə həm özünə xeyir edir bununla, həm də ki, ölən insan üçün. Yəni, ilk növbədə özü ölümü xatırlayır və bu ölümdən ibret alır. Və həm üçün də insan üçün Allahdan dua edir, Allah-ı onun üçün sabitli istəyir. Allah-ı Allahdan onun üçün nə istəyir? O, gələn mələklərin suallarına cavab vermək üçün ona nə edir? Allah-ı Allahdan onun üçün yani, sabitli istəyir ki, Allahdan onu sabit etsin ki, o mələklərin suallarını nə etsin? Ziyarət edənin özünə xeyir etməsi, ölümün vəziyyətindən ibrat alması və axayətini etməsidir, xatırlamasıdır. Çünki ölüm elə bir haldır ki, hər bir mümin, hər bir müsələman bu hal ilə qarşılaşacaq. Və elə bir insan yoxdur ki, bu ölümdən qaçısan və caminə qutarsın. Ona görə də Allah Allah buyurur ki, qarşılaşdığınız ölüm deyir, yəni, qaçdığınız ölüm sizi qarşılayacaqdır. Yəni, hara qaçırsanısa ölüm səni qarşıdan ne edəcək? Qarşılayacaq və bu öləm o, o qəbr sidəbrin üstünə gedən, o qəbrləri ziyarət edən kimsə ki, çünki insanların dünyə iş, dünyə işlərinə başları qarışdığından, kimisi var, dövlət dağızan kimisi övlad çoğalmaq, kimisi e, hansı bir e, işinin daizanın ruhusunu daizə o qədər insanlar dünyalı işlərinə o qədər məşğul olurlar ki, artıq ölümü, ala təvanı xatırlamaq insanların yaddağından çıxır. İnsanın yadına ancaq Allah-u allah, ölüm ancaq ölümlə qarşılaşdığı zaman və yaxud da xansısa bir hadisələr baş verdiyində, başına bir bəla müsbət dəldiyi zaman Allah-u Allah-u Allah-u allah, allah, edir, allah, allah ki, hə, span olar. doğrudan da bir gün mən də bu ölümlə qarşılaşacağım, bir gün məni də kimsə çinləyində daşıyaraq bu qəbr evinə yola çalacaqdır və deyir ki, <coughs> Allah yalnız xəstəli və ölüm anlarında də yadlarına düşür. Buna görə də qəbrləri ziyarət etməyə insana ölümü, axirəti xatırladır. Ağıllı insan bir az da olsa düşünür ki, bir gün mən kimsə, bir gün mən kimisə çiyinində daşıyara qəbr evinə yola salıram. sabah isə kimsə dil məni öz çiyinində daşıyacaq və o qəbr evinə də yola salacaqdır. Özünü bu ölmüş insanın yerində yerində zənn edərək düşünür ki, görəsən o gələn mələklərin sualına Cavab verə bildi mi? Ondan soruşdu ki, sənin Rəbbin kimdir? Dinin nədir? Peyğəmbərin kimdir? O, bu suallara mızıldanaraq mı cavab verdi? Yoxsa doğrudan da ona dedik ki, mənim Rəbbim Allahdır, dinim İslamdır, Peyğəmbəri Muhammed s.ə.ə.mdir. Görürsən ki, əksəri insanlar qəbristliyin də adı bir hala çevirir də. Qəbristliyin də gülməkdən, sarıfı tutməkdən başqa heç bir şey bilmirlər. Amma, subhanallah, İnsan bir an o qədir çıxuruna baxsa, o dəhşəti görsə, o onu dəs edər ki, nə istəyir, imanı gətirsin. Və i̇manı artıran böyük səbəblərdən biri də elə budur. Qədir sanına gedib o ölən insanlara baxmaq, qədir sahiblərinə baxmaq ki, şüfanlı, burada yatan insanlar, mənim qədər bəlkə də mənim ağırlığımda çəkisi pul olan insanlar da burada yatır. Dünya çimfiyonu, Avropa çimfiyonunun. Bəlkə də qarşına heç keç çıxa bilməlizdən onun gücünə görə. O da burada yatır, o da ölüm. Kasıb da yatır, ziyafi də yatır burada. Və insan doğrudan da bütün bunları oturuq düşünsə, bu onun imanın artmasına, imanın daxılmasına bir səhərdir. <coughs> Və insan düşünsə ki, o insanı biz orada bastırandan sonra onun yanına mələklər gəlir. Hansı ki, onu otuzdurlar, ona bu sualları verirlər, ondan soruşurlar dinin nədir, İslamın nədir, Peyğəmbərin kimdir? Hamsen deyir ki, görəsən o cavab verə bildimi? Qəbri cənnət baxçılarından bir bağça oldu Görəsən deyir Görəsəndir, o yoxsa deyir onun deyir o qəbri cəhənnəm aləşindən bir bir çuxur oldudur. Və təsəvvür edin ki, adı qəbirsanlığına görəndə bu mən hiss etmisiz, görmüsüz orlar necə küləyli, soyuqdur. Çox vaxt, çox dəbirsanlıq elədir, küləyli, ölə çox soyuqdur. Məsələn təsəvvür edirsən ki, can əylində o boyda qutqa, o boyda qeyməsən, altdan raket qeyməsən ki, sənə soyuq olmasa, lakin sənə orada soyuq olur, əsirsən. Amma o insanın qəbirə qoyanda soyundururlar, yuyurlar, bir dənə artıq, bir dənə kətən bağlılar, o ilə də qoyurlar orda. Qalır orada, o, yağışın altında, qarın altında hər bir şeyin altında. Əgər onun salih əməlləri varsa, əgər o insan bu dünyada yaxşı əməl sahibi olursa, Allahın əmrlərini zayi etməyibsə, əmrlərini yerinə yet sos istəyənsə muradı cənnətdən bir bağça çıxacaq və o cənnətdə görəcəyə öz yerini. Onun sonu çox gözəl olacaq. Onun qarşısına da gözəl qəfədə, gözəl libasta, gözəl ətirli, il gələn bir insan çıxacaq. Və ondan soruşacaq ki, sən kimsən? Tərcümə ilə soruşacaq, o deyəcək ki, mən sənin bu dünyada etdiyin bütün salih əməllərinə, bu dünyada nə ki yaxşılıqlar eləmisən, həm o yaxşılıqlardı ki, insan qəfətində sənin qarşına gəlib. Və onu ki, sən bu mənsə düşür ki, var kədərləmir. Heç vaxt cəngüsə görməyəcək. Və cənnətdən bir bağça açılacaq o insan Allah dua edəcək, ya Rəbbim, bu qiyamət tez gəlsin ki, mən yerimi tutum. Am təsəvvür edincə əksinə olsun, o, insan bu dünyada Allahın əmrlərini yerinə yetilməyən, Allahın əmrlərini zəyadan, peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə qarşı isyan edən, təkəbbürlü, yoyğalı, özünü nə tərif etməyirsə olur. Onun adəbəti Onun qarşısına yəni qapqara, çox çünki mundar qıyağada bir insan gəlir və qorxudan təəccüb edir ki, sən kimsən deyir. Sənin bir sifətindən də zəhirmar yalan O deyir ki, nə sənin bu dünyada etdiyin pis əməllərinə. Nə ki pis əməllərimizlə hamısı gəlibmiş sənin qarşına. Bax. Ana Allah təala bir məxluq formasını, yəni bir obraz kimi göndərizən onu ona, onun yapdığı pis əməlləri. Bu insan Allah dua edəcək, ağlayacaq bu qiyamət gəlməsin ki Mən öz yerimi görəcəm. Cəhənnəndən bir pənzərə sılacaq ona. O cəhənnəmin istisi onu o qədər vuracaq ki, o istidəndir, bitəyir olacaq. Allah dua eləcək ki, qoy, diamət gəlməsin. Çünki para düşəcəyini artıq bilirdi. Və təsəvvür edin ki, Rasulullah s.ə.v. deyir ki, əgər qəbir sıxıntısından bir qurtaran bir kimsə olsaydı, Sad ibn Muaz radiyalan anxudur, o qəbir sıxıntısından qurtarırdı. Baxın, Əgəl ki, qəbir sıxıntısından qurtarmaq mümkün olsun, qurtaran bir kimsə olsaydı, Saad ibn Muazdir ondan qurtaradı, lakin o da qəbir sıxıntısından qurtarmayacaq. Saad ibn Muaz kimi sahabə peyqamber salsan, onun adını əvbəs çəkmir. Deyərdik ki, Abu Bakır və ya Ömər Osman. Onun ufəndiyyətinə görə peyqamber salsan, onun adını çəkir. Təsəvvür edin ki, o insan dünyasının deyəşində şəhid olduğu zaman Allah talanın ərşi titriyir. Ərşi. Onun ölümünə görə. Deyir ki, onun cənazəsində 70 min mələk aparırdı onun cənazəsində. Peyğəmbər olsa indi. Təsəvvür edin ki, əhsab döyüşü, yəni fəndəy döyüşü olduğu zaman <coughs> Yahudlar gizlənmişdilər o qalanın çərçivəsində və Sad ibn Vas öz qəyməninin səcdəib ağacsız böyük idi və bu döyüşdə yaralanmışdı. Və <coughs> Yahudlar görürlər artıq 15 günə yaxın o mühafizələr Allah səfət olunursa, o mühafizələrdən sonra onlar Peyvambar salsana qədər yöndürlər ki, biz, biz istəyirik yəni, müharibəni dayandıraq, süs, müqabilə bağlayır. Lakin deyir ki, qoy bizim üçün hökümü Sad-iq. Muaz dəyirsən, onlar dillər. Nə üçün? Çünki onlar bilirlər ki, Sad-iq. Muaz cahilliydədir, belə doğru düzgün hökum verən idi. Və Sad-iq. Muaz da ki, onların kişilərindir, hamısını qınırdan keçirin, hamısını öldüründir. Qalan, arvat, duşalı, hamısını əsr götüründir. Və Peyvambar salsana deyir ki, Allah hamd olsun ki, 7 səmanın əşin üzərində olan Allah Taala'nın hökümü ilə günəldirəm. Doğrusu bu məyə. Allah Taala'nın hökümü edirəyəm verdi. Yəni budur nə insanın, Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləmə deyib, "Əgə, e cəhənnəmə çıxdınsın, o bu o da qurtarmadı. Yəni bu sıxıntılı andır. Və <gülüyor> deyir ki, orada durduq, durduğca, yəni qəbr üzərində durduqca bunları düşünə və ibret alardınız. Ölüyə xeyri isə ona salam vermək, Allahdan onun üçün rəhmət və məxfirət bağışlanma, dirilənməkdirdir. Nədir ki, rəvayətlərdə gəlib ki, deyir ki, Peygamber s.ə.v. buyurur ki, qardaşınız üçün Allahdan məxfirət və sabitliyi diləyin. Çünki bu andı o soruq sualladır. Baxın, Rasulullah s.ə.v. ölən insanın üçün, deyir ki, qardaşınız üçün Allahdan bağışlanma diləyin. Allahdan sabitliyə istəyir. Çünki bu zan, bu anın bir artıq nədir? O soruq sağladır, artıq imtihandadır. Və həmçinin başqa duaları gəlib Değambar Salsanəm bizə öyrədik, deyir ki, Allahın onu bağışla, ona rəhmət, ona salamatlıq ver, onu əfət, onu görə gözəl tərzdə qarşıla, onun yerini genişləndirdir. Ona su, qar və dolu ilə yuginəndir. Ağ paltarı kirdən təmizlədiyin kimi onu da günahlardan təmizlədir. Ona evinin əvəzinə daha xeyirli bir ev, ailəsinin əvəzinə daha bir xeyirli ailə, zövcəsinin əvəzinə daha gözəl bir xeyirli zövcə verdir. Onu Onun cənnəti daxil edir, onun qəlb rəzabından etkinə, qoruq edir. Həmçinin <coughs> Rasulullah s.ə.v. buyurardı, Allahım, birimizi və ölümüzü, burada olanımızı və olmayanımızı, kiçiyimizi, böyümüzü, kişimizi və qadınımızı bağışlarır. Allahım, bizdəndir kimi öldürsən, mömin kimi öldür Allahım, onun əzrindən bizi məhrum etmə və ondan sonra bizidir, bir azdırma. Bə hə bütün bu dualar Rasulullah sallallahu əleyhi yəni, və səllamin gələn, vardı olmuş dualardır. Ölən bir kimsə üçün edilən dualar və bunu hər bir müsəlman etməlidir. Öz qardaş heçimiz, öləni, heç yaxını üçün. Və qəbr ziyarətlərini, yəni bildir ki, yəni qəbr ziyarəti ilk növbədə şəriəti, qəbr ziyarəti var ki, o şəriəti qəbr ziyarəti insanın özü üçün də o ziyarət edən insanın özü üçün ölümü xatıladır. İkinci, siz ölən insan üçündür ki, sən onu salamlıyorsan, Allah taladan üçün bağaqşılanma deləyəsin. Lakin bir dəd olan o qəbr ziyarətləri artıq biz onları kecən dəxil sadaladıq. Qəbrləri ibadətkə, haçı edin, orada dua etmək, onlardan kömək istəmək, torpağını ötmək, qəbrə ötmək, yalaman və s. ki, bunun hamısı Allah'a qoşulan bir şəriflərdir. Və Ə, sonraki mövzumuz ə, qəbirsanlıqda Quran oxumaq barəsindədir. Yəni, bu çox məşhur bir ə, belə deyir, mövzu kimi edir. Çünki artıq insanlar həddəri aşaraq qəbir üstündə öyrən kimsələr üçün Quran oxuyurlar, öyrən kimsə üçün Fatih oxuyurlar. <coughs> Görək bizim şəriyyətimiz, yəni Muhammed Salasayla bu barədə bizə nədir? Deyir ki, qəbir üzərində Yasin və Quran-ı Kerimdən digər surələr oxumaq, dinimiz tərəfindən qadağan edilmişdir. Vədir ki, əgər ölən kimsə sağlığında ikən namaz qılan, oruç tutan, ibadət edən deyil isə, Quran-ı kərimin ayələrinin onun üçün oxunmağı heç bir fəaliyyəsi olmayacaq, olmayaca əksinə ona nədir? Ziyandan başqa. Yəni, bilin ki, əgər o insan bu dünyada sağlığında ikən, Allahın əmirlərini yerinə yetirən deyil isə, əksinə, Allah üsiyanlar asılıqlə edən, içki içən, zina edən, orduq edən bir kimsə isə, o öləndən sonra onun qəbir üzərində nə qədər sən Quran oxusan da onun xeyrinə yox, əksin onun ziyanına dır. Nə ki? Deyir ki, çünki qəbir başında Quran oxumam ölən kimsə üçün əzab və ya əzabın artmasına bir səbəbdir. Əməl etməmiş bir ayə oxunduqda oxuyur da, oxuyan, Quran kərimi. Ey iman gətirənlər, namaz qılan, zəkat verin, ey iman gətirənlər, falan filan əməl, falan filan əməllər vədir ki, hər dəfə onu ded ondan soruşulacaqlar. Bu ayələri eşitməmişdənmi? Bəs nə içindir deyir onlara əməl etməmişdən deyir? Onu deyəcək. Onu deyəcək, bəs yaxşı. Allahın ayəsini oxunursan üçün, namaz gör, zəkat ver, oruç tut, bütün şeylə, bəs niyə bu bunları sağlamayarkən etməmişdən? <coughs> Və deyir ki, deyr deyilər müxalif olduğu üçün əməl etməyə üçün də əzab görəcəklər. Malik ibn Yasar deyir ki, hey radiusullahun peyğəmbər buyurdu: Ölüm ayağında olan kimsələrin üzərində Yəsin surəsini oxuyun. Peyğəmbəsə olsun hədisidir. Və görürsə, əksədə bu hədisi gətirilər ki, Rasulullah s.ə.v. buyurur ki, ölüm ayağında olan kimsələrin üzərində Yəsin surəsini oxuyun. Bilin ki, bu hədis, ə, deməli, Əbu Davudda 31-21-ci hədisdir və Nəhsəy öz kitabından gətirilir. Lakin Şeyh Albani isə zəif hədislər silisəsində bu hədisi qeyd edib. Hədisin növməsi 5860 deyib. 5961-ci hədisdir. Və bütün İslam ümməti, bütün alimlər, yəni ki, itibar edilər, bu hədisin səhiyy deyil, əksinə zəif hədisdir. Lakin bu hədisi bir səhiyy olaraq qəbul etsək və deyir ki, bu hədisi İslam alimlər tərəfindən zəif qəbul edilmişdir. Hətta səhiyy olsa da belə, hədisdə Peyğambar salasa ilə ölüm ayağında olan kimsələrin yanında yəsinin surəsini oxumasını əmr edir. Övlən insanın üzərində yox. Ölüm ayağında, ölüm anında olan kimsələrin yanında bu rəsul surəsini əmr edir. Əgər səhih belə qəbul etsəkdir. Çünki ölüm ayağında olan kimsələrin yanında xeyirli söhbətlər etmək, onların ələhəllər gəlməsini təzmin etmək, Qurandan meyən surəti oxumaq nədir? Bu ölüm ayağında, ölüm ayağında olan kimsəyə nədir? Bir faydadır, bir xeyirdir. <coughs> Və ona görə də hər kəs bu hədisi səhih belə qəbul etsək, nədir? Qəbul etsənsə orada bizə əmr etmiş ki, ölənlərin üzərində əksinə ölüm anında ölüm ayağında olan kimsələrin yanında oxumağı əmir edir. Lakin bilin ki, bu hədis zəif hədisdir. Və deyilir ki, çünki Quran-ı kərim yalnız zirilərin oxuyub ibrət almalarından ötürü nazil olunmuşdur. Yəni, o ölən insanlara heç bir faydası olmayacaq. Çünki Rasulullah s.ədisi var. Deyil ki, ölənin arqasınınca yalnız üç dənə şeyə gedir. Onun aləsi, malı və nəyi? Əməlləri. Amma ikisi geri qayıdır, ailəsi ilə varı dövləti, onunla qalan yalnız ona əməlləri olur. Nə əməl edibsə, artı onunla nə deyib cavabını e, verəcəkdir. Və deyilir ki, Allah-ı Sala Quran kələni buyurur ki, deyil ki, kör ilə görən eyni olmazdır, zülmətlə nurdır, eyni olmaz, kölge ilə isti də eyni olmazdır, dirilərlə ölülər də eyni olmazdır. Baxın, Allah-ı Sala necə gözə başa salar, deyil. Şübhəsiz ki, Allah dilədivini ailələrinə eşitdirə. Sən isə ya peyğəmbər, cəbrədə olanlara haqqı eşitdirən bir deyilsəndir. Artıq dünyasını dəyişən kimsənin əməl dəftəri bağlanmışdır. Onun üçün Qurani-Kərimdən istənilən bir surayı oxusaq da, onunsa heç bir faydası olmayacaq, əksinə ona nədir? Zərəri olacaqdır. Və Şeyh Albani rahimehullah Əhtiyamul Cənaz cənazə ədəbləri kitabında 241-240-ci səhifələrində deyir ki, Ölmüş insanlar üçün Quran oxumaq həm Qoran oxumaq, həm də nə də şəriətimizdə heç bir dəlil gəlməmişdir. Əgər belə bir şey şəriətdə bildirilmiş olsaydı, Peyğəmbər sallallahu bunu edər və bunu öz ümmətinə əmr edərdi. Biz də bu əməli səhabələrdən, ondan sonra gələn təbiinlərdən görəldik ki, onlar doğrudan da öz qəbrləri, ölüllər üzərində hansı bir surəni qılan ayələri oxuyublar. Və deyir ki, Peyğəmbər sallallahu bunu e, bunu edər. Əgər bu şəriətdə olsaydı və səhabələrinə də bunu öyrədirdi. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm-in sevimli zəvcəsi Ayşə rəziyallahu anha ondan qəbr sanığı ziyarət eddikdə nə demək barəsində soruşduqda Peyğəmbər sallallahu ona qəbr əhlinini salamlamağı və onlar üçün dua etməyi bildirmişdir. O biyağzik dediyimiz dua, yəni nömünələrdən e, məsəlmanlardan ibarət olan qəbrəhli siz Allahın salamı olsun, inşallah bilirsiz sizə qoşulacaq. Yəni bu duanı öyrədib deyir ki, və onlar üçün deyir, dua etməyi bildirmişdi Lakin nə Fatihə surəsini oxumağı, nə də Qurandan hər hansı bir surəni dəbir sandığa ziyarət etdiyi oxumağı öz zövcəsində, ayət kədədən hə, bunu əmr etməmişdir, tövsiyə etməmişdir. Əgər bu haqda Allah tərəfindən bir şey vəhiy olsaydı, sözsünüz ki, Peygamber salsanı bunu ilk <coughs> növ belə əməl edər, həm ki, də bunu nə edərdi? Örgədərdir. Bə İmam Şafi (rahimehullah) deyək, ölüllər onlar üçün oxunan Qurandan heç bir mükafat almırlar. Həmçinin İbn Teymiyyə (rahimehullah) deyir ki, İmam Şafi'nin ölüllər üzərində Quran oxumağı, İmam Şafi'nin ölüllər üzərində Quran oxumağı bidət sayılır. Yəni həmçinin İmam Malikdən gəlir ki, mən bu əməli edən bir kimsəni də tanımıram. Yəni belə bir adam bilmirəm ki, İmam Əzizdir ki, kimsə desin ki, qəbr üzərinə gedib Quran oxumaq olar, Fatiha-nın, yəni, Yasin Həmsin, var bizdə o cənazəyə toxduqları zaman Rəhman surəsini oxuyurlar. Yəni belə bir şeylər gəlməyib şəriətimizdə. Vədir məlumdur ki, peyğəmbərə sallalləmin səhabələri və salih saləflər tez-tez bu əməli etmirdilərdir. Həmçinin İbn Zəyyim Rəhiməhullah zədurun nə kitabında deyir ki, qəbrin ətrafında əyləşmək, qəbr sahibi ilə danışmaq, onun üçün Quran oxumaq, qəbirdə ona verilən suallara cavab olaraq ona verilən sualların cavablarını ona təlqin etmək. Oturla qəbbi üzərində, başlıqla ona demək ki, əgəl e, səndən soğuşlar, Rəbbin kimi dedinə Allah, dinin nədə İslam, Peyğəmbərin kimi dedinə Muhamməd. Həmsin deyir ki, ə, və səri əməllər, əməllərdir dində heç bir əlaqəsi olmayan bidət əməllərdir və Peyğəmbər s.ə.v buyurdu ki, öz evlərinizi qəbirsanlığa çevirməyin, şeytan bəqədə surası oxunan evdən uzaq durar. Və deyilir ki, bu hədis onu göstərir ki, qəbir sallıqlar Quran oxumaq üçün ayrılmış bir yer deyildir. Buna görə də Peyğəmbəl sallıqsa insanları evlərində Quran oxumağı sövq etmiş və Quran oxumayan evləri isə Rasulullah sallıqsa evləyə bənzətmişdir, qəbir sallıqa bənzətmişdir. Və buna görə də Əhlüsün nəmal cəman, yəni Sələhsalinin deyildiyi zaman Əhlüsün nəmal cəman etifadı odur ki, Yəni, təbir ziyarətləri, necə ki, Allah, necə və Rasulü buyurub, o qücünün qaydada aparılmalıdır. Və <coughs> biz dinlə heç bir yenilik etmir, heç bir yenilik əlavə etmir. Ona görə də Peygamber s.ə.v. buyuruq, kimdir bizim işimizə, yəni bizim bu dinimizə ondan olmayan bir şeyi, yəni sonradan əlavə etsən, o şey rədd olunandır. Yəni, Rasulullah s.ə.v. sağlarında ikə artıq din tamam kamil olmuşdur. Allah s.ə.v. Quranın kəlində buyuruq ki, bugün dininizi kamil etdim. Mən sizin üçün İslam bəyəni seçdim, bir din olaraq. Artıq din kamil olubsa, feyğəmbərsə olsalarım, sağlığında yəkən din kamil oldursa, feyəmbərsə dünyasını dəyişəndən sonra kimsə dini nəyə dəlavə etmək istəsək. Həttə o şey insanların nəzərində gözəl bir şey olsa da belə, o şey rədd olunacaq. Baxın, İbn Ömər Radiyanan anlı kimi insan, Ömər Radiyanan oğlu. Çinliyə çox bağlı bir insandı. Həttə dəslimat aldı, gözünün içində alardı belə dəslimatı. Ayaqı yoluna çıxmaqsıdır, Peygamber saldırır, ayaqı yoluna çarik edərdi, orada diyanardı, ayaqı yoluna çarik edərdi. Mənim, Rasulullah saldırı çox bağlı bir insan olum. O insanın yanında biri asqılanda deyir ki, Əlhamdülillahi Rabbil aləmin. Bu sözdə bir şey var. Əlhamdülillahi, nə var ki bu sözdə? Amma İqnəməl deyir ki, Peygamber saldırır, bizi belə örgətməyir. Peygamber saldırır, deyir ki, Əlhamdülillahi Rabbil aləmin. Əlhamdülill Sünnətab olmaq baxbudur. Peygəmbər olsasən əmrini yerin yetirən budur. Nədir ki, peyğəmbər olsasan onu yerin yetirir. Yəni fikirləşmək o peyğəmbərdir. Onun üçün o ibadəti, onun xidmətini, o cənnət əhli də Allah təala bütün keçmiş və gələcək günahlarını bağlayır. Bir isə günahkar bəndələyi biz görə daha çox ibadət eləyirik. Nə bilim, gündə 100 dəfə İxlas oxuyun, 100 dəfə Fələq nəs surəsini bu, yəni, bu cümlə şeylər peyğəmbər olsasa etmir. Muhammad olsasələ öz ümmətinin bizdən də yaxşı bilir. Zərərini də bizdən də yaxşı bilir. Və peyğəmbərim salalləm bütün ümmətim üçün nə lazımsa onlara hamısına əmr edib. Hətta ayaq yoluna girmək ədəblərinə kimi peyğəmbər olsun bizə öyrədir. Və peyğəmbər olsun bizim üçün nəyin xeyri olub olmaması daha gözəldir. Cənnəti apara bütün yolları göstərir. Cəhnnəmə aparacaq bütün yolları göstərir bizə. Ona görə də sənin ağlıvatanı fikirlərinə ehtiyac yoxdur. Nədir ki, İmam Rədiyallahu anhu deyir ki, əgər məst bizim ağlımıza görə olsaydı, məst hara ça geldi? Ayağımızın altına, yəni ağılımız biz ayağımızın altına yeridir. Ayağımızın altı daha çox basır. Məst də ora eləməli ki, təmizlənsin. Amma bir şəriət bizim ağlımızla deyil. Onun gördüyü biz məstdir. Ayağımızın üstünə çəkiləndə ki, peyğəmbər salsan o bizə əmr edir. Və onun görə də, o ümmət, o ilk ümmət hansı ki, sələflər, sahabelər onun görə də, yəni, onlar <coughs> bu yolu Allah Taala onlara həyatlarına bərəkət vermişdi. ömürlərinə bərəkət, günlərinə bərəkət vermişdi. nə isə çünki onlar Peygəmbər sünnətinə bu cünnət, yəni sım-sıxı sarıldıqlarını görürük. yəni nə qədər ki biz də Resulullah sallallahu əleyhi özümüzdən bu deyən heç bir əlavəlik etmədiyik, Allah Taala da bizim həyatımıza, günlərimizə, aylarımıza, saatlarımıza bərəkət verir, həyatımıza bərəkət verir. Və nə ki uzaqlaşmağa çalışsaq özümüzdən cür belə şeyə bir o qədər də nə Çünki bir dənə sünnə getdiyi sələflədir, yerini bir dənə bir də tutmalıdır, mütləqdir. İnşallah bu qədər Allah-ı allah dua edirəm ki, Allah-ı allah bizi Peyğəmbər Salısanın sünnəsinə sımsıxı, sarlan qullarına etsin. Allah-ı allah dua edirəm ki, Allah-ı allah bizi dünyada və axirətdə mövkən bir kədmə ona, lə ilə ilə Allah sabit qədərəm etsin. Dua edirəm ki, Allah-ı allah ı tezilə bizim əhimizdə bizə qaytarsın. Gedə ibadətlərimizə gedər inşallah. Allah təala dua edirəm ki, Allah təala bizləri bu dünyadan yalnız müsəlman oldu misallı keçsin. Vəniyər. Sonca yaşadım, ləylərlən an dostluq qatıldı.